A digitális világ érdekes. postmodern. Mai az algoritmusokban rejlő esztétika. Száz évesen lett sztár a számítógépes festészet anyja, kiállítása is nyílt. Aztán egy dokufilmfesztivál és mind több digitális társadalmi kredit Kínában. Japánban irodalmi díjas lett egy chat GPT-s mű, majd konferencia téma a csetelés nyelvi hatásáról, végül szó lesz az előítéletes mesterséges intelligenciáról és a múzeumban kiállított űrsiklóról. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében, a mikrofonnál Szilágy Árpád. A digitális művészeti műsorunk folytatását hallják, nem csak művészetről, hanem kultúráról is lesz szó a mai műsorban. Az Asztaltársaságban ma dr. Pál Bernadett a Csillagásza, Hunderen Csillagászati Központ munkatársa. Szia Berni! Kellemes hallgatózást mindenkinek. Telefon vonalunkban dr. doktor Bódizoltán lett nyelvész a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. szia Zoli. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Itt van a stúdióban Justin Viktor az IT Business újságírója. Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat. És újra itt van, keletre szakadt hazánk fia, a keleti Artól kiberbiztonsági Szakember az Informatikai Biztonság napi alapítója. Hello itt mindenkinek! Kovács Tücsi Mihály, Sifíró a Galaktika Magazin tudományos szerkesztője. Kellemes egy órát mindenkinek és dr. Pinté Robert, információs társadalom kutató a Corvinus Egyetem adjunktusa. Jó szurkolást! Ennyi a mai asztaltársaság, de megszólal majd még felvételről Spitzer képző képzőművész, az elektrográfiai társaság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 szokatlan részletességgel ecseteli a Netflix azon oldalak helyzetét, amelyeken ingyenesen lehet nézni sorozatokat és filmeket. A platform szerint az ilyen kalóz felületek akár az üzletüket is veszélyeztethetik, és egyre népszerűbbek. Szerintem ez a téma ez nem annyira új, mert ezt az egész váltást ezt már megéltük 5 évvel ezelőtt is, meg 20 évvel ezelőtt is, amikor a fájmegosztók bejöttek, de emlékszem le, hogy pintér Robesz azt mondta, azt jósolta, hogy majd a Netflixhez hasonló szolgáltatók majd visszaszorítják a kalózkodást. Hát valamilyen mértékben visszaszorították, a probléma az az, hogy sérült az, az üzleti modell, amit eredetileg kitaláltak. Tehát most ha belegondoltak zenét, több mint 100 millió zeneszám van a nagy zene szolgáltatók oldalain, pár ezer forintért előfizetés, és bármilyen zenét szinte tudsz hallgatni. A filmeknél nekem csak legalább három előfizetésem van, ha valamit meg akarok nézni, 99 ot hogy nem lesz benne egyik sem, csak eltöltöm az időmet meg megkeresni, és aztán fölmegyek egy olyan oldalra, ami ugye itt is szerepelt, ahol sok reklám, meg, meg bizonyos fajta biztonsági kockázatok esetén meg tudom nézni on demand, tehát kattintásra mondjuk azt a filmet, amit meg szeretnék nézni. Tehát az a probléma, kedves Netflix, meg az összes többi szolgáltató, hogy, hogy a tartalmakat kellene hozzáférhetővé tenni, és akkor az emberek nem fordulnának olyan eszközökhöz, amik, amik nekik problémát jelentenek. Az elérhetőség az elsődleges probléma? Kérdezem ezt a többiektől is. Tehát előfordult már ilyen, hogy nem találtok most nem csak a Netflixről van szó, hanem van más előfizető hogy Disney Plus, meg. Persze. De nem velem rendszeresen előfordul. álatira utálom. A egyik kedvenc történetem, amikor egy sorozatot néztem, és a sorozatban egy ilyen szuperhősös sorozat, egyszer csak véget ért az adott rész, és azt mondta a, a sorozat készítője, hogy ezt a másik sorozatban folytathatom ezt a, ezt a dolgot, az ő általuk készített másik sorozatban. Mondtam, semmi probléma, természetesen az nem volt fönn az adott szolgáltatónál, úgyhogy átmentem a másikra, ahogy Robesz is mondta, azt is megnéztem. Erre annak a végén azt mondták, hogy ez egy másik ö, sorozatban folytatódik, azt még megtaláltam a harmadiknál, de a negyediknél elegem lett, és akkor én is elindultam letölteni, ami csodák csodája, tökéletesen indexelt. Tehát az ember valamit ott meg akar találni, akkor beírja, és azonnal ott van. Tehát teljesen egyetértek Robesszal, a, ez, ezt a, ennek a dolognak így kellene működnie, és akkor megy a dolog. Tücsi? Engem akkor kezdett ez zavarló, amikor így ugrásszerűen kezdtek ezt szaporodni a különböző Netflixhez hasonló oldalak, hogy hát ez meg itt van, és akkor talán jöttek a negatív hírek, hogy oppá, akkor mostantól nem itt lesz ez a sorozat, hanem a másikon lesz, és akkor, ahogy Robert mondta, kellett rohangálni utána, hogy vajon hol van. És akkor most, ami a legújabb pofátlanság, én annak érzem, hogy egyszerűen közlik velük, hogy ja, mostantól már nem elérhető az a sorozat, mert hogy foglalja a tárhelyet, nem érdekli annyi embert, és akkor ez nekünk költséges így fenntartani, és akkor inkább leveszik a kínálatot. Ez a téma egyébként már a múltkor előjött nekünk egy másik téma kapcsán, hogy, hogy elvesznek tartalmak. Hát akkor, akkor ez visszafele hajtja az embert az offline időszakban, amikor ott van a saját merevelemezemen, tárolom az összes filmemet, meg zenémet. Azért ez diverzebb ez a piac, tehát most ugye Torrentről beszélgetünk, csak nem mondjuk ki, de ez nem csak a Torrentről szó, hanem van a streaming, amit a, a streaming szolgáltatók előtt már streamingnek hívtak, Netflix előtt, ez pedig, ez pedig a kalóz streaming, ami szerintem egyébként jóval veszélyesebb is, mint egy normál torrent világ egyébként, mert hogy jóval több a vírus, jóval több a a mindenféle ilyen támadás ezeken a szervereken. Ezek jellemzően orosz szerverek. Én Mennyire megállom, ismered ezeket e... a szervereket? Hát én, nem, én nem látogatom őket egyértelmű okokból, életveszélyesnek tartom. Tehát Aha. itt vannak ilyen no-click települések simán, tehát nincs semmi. most szó, szó szerint életveszélyesnek? Igen, szó szerint. Abszolút szó szerint. Hogy, egy. hogy lesz az életveszélyes? Hát úgy, úgy, hogy, úgy, hogy most mondtam, hogy no-click telepítések vannak. Tehát magyarul semmire nem kattint az, csak odamész, oda mész, oda hogy mit tudom, ide soha ne ugye Aha. orosz oldal, és, és azonnal elkezd települni a gépedre egy, mondjuk jobb esetben csak egy kriptominer, elkezd dolgozni, rosszabb esetben meg valamiféle olyan melver, amit na, nagyon nem akarsz, jó, de ez a gépedre életveszélyes, nem rend? Hát a gépedre, az adataidra, a titkaidra, ez aztán gyorsan ez csöpögálódik el? Viktornál az életveszély az a számítógépe és kész. Hát hogyha azt megelőzi. Az az az az ahol hol, hol csapódik le, bocsánat, hol, csapódik le, di, di, di, hol digitalizálódik az életünket a számítógépünkön? Tehát szerintem mindannyian, ugye é, éppen most ezt a, a, a, a kibertitok jövőkutatónak mondom, aki szerint a titkaink nagy veszélyben vannak, hát a titkainkról van csak szó. a nem. Nem vetted észre. De igen, ezért mondom, hogy vegyük. Kérdő előtt a titkaink, titkaink vannak asztalon, hogy te, te is provokál. Nem, én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy valójában itt a, ezek a nagy szolgáltatók, ezek a körömhegy méretű tartalommal vannak megáldva. Tehát megnézitek, hogy tényleg van, minőműként nyilván, nyilván, nyilván, 100 millió zeneszám, de mondjuk van több 10.000-100.000 -100 millió film, és ezeknek mondjuk a 0,01%-á az férünk hozzá ezeken a platformokon, és összes többi, tehát képzeljétek el, hogy meg akarjátok nézni, hogy az elmúlt 50 évben kikapott milyen filmek. Nem fogtok hozzáférni ezeket a tartalmakhoz, vagy kíváncsiak vagyok ar én egy Dokumentumfilm voltam, hogy az elmúlt tíz évben kik voltak a nyertesek, és meg szeretnéd nézni a filmeket. Sehol nem fogod tudni megnézni, tehát, hogy nincs meg igazánból az a lehetőség, hogy filmeket meg tudjuk nézni az interneten, miközben a technológiai része megvan, üzletileg nincs kitalálva az egész, és a Netflixnek is tulajdonképpen ez a problémája. És ahelyett hogy ezt megoldanák ezt a problémát, elkezdenek fenyegetőzni, tehát ez szerintem elfogadhatatlan. De ez azért van, mert az, mert, mert amit te meg akarsz oldani üzleti probléma, ez, ez egyben egy is, tehát ez a kinek milyen hozzáférése van, mikor, mihez volt. És ez, ez, ez egy egészen bonyolult, átláthatatlan erdővé kezd átalakulni egy ilyen board meetingen, vagy egy kereskedelmi megbeszélésen egy cégnél. És szerintem a sokkal egyszerűbb átstruktúrálni a dolgokat. Azt mondja, hogy leveszünk öt filmet innen, ö, hozzáteszünk teszünk ott, ott, kicsit nézegetjük, hogy merre görbül a görbe, és ennyi. Tehát hogy szerintem nem a problémát akarják megoldani. Tehát ez, ez egy probléma, a amit a Így Igen. van, és ennyi. És onnan, onnan értető, hogy a pénzt akar keresni a Netflix, hogy miért mondja azt, hogy ez felállítja. Berni, te találkozol ezzel a problémával? Persze, rendszeresen. Nekünk is kettő vagy három különböző ilyen előfizetésünk van, de én... Én ellustultam egyébként, tehát már ahhoz képest, hogy, hogy van egy ilyen mondjuk Netflix jellegű szolgáltató, és ő megjegyzi, hogy én hol tartok a sorozatban, hogy melyik a következő rész, de aztán mondjuk például most a napokban azzal a problémával állok szemben, hogy adott egy sorozat, aminek van öt évada, de ebből Magyarországon csak három elérhető, és ilyenkor Az első, a harmadik, meg az ötödik. Nem, elő. az első három. Aha. És akkor a negyedik, ötödik évad az nem érhető el csak mondjuk például Amerikában, és ilyenkor az ember előveszi az egyébként legálisan előfizetését. VPN szolgáltatását, és átköltözik Amerikába, sorozatot nézni. Virtuálisan. Ugye, tehát itt maradsz végig, csak olyan, mint hogy Amerikában lennél. RP zik minden mindenre igaz. Tehát, hogyha Viktor azt mondja, hogy életveszélyes, ez nem a valóságban van, hanem a számítógépen, ahogy ő mondta, meg el, Igen, el is igaz. Jó, de tudjátok, hogy a hallgatóknak beszélünk, csak ezért tesszük e, hozzá. Hát ért, értem, de gondolok, feltételezem, hogy azért, azért ö, hogy mondjam, az ilyen alapkészlet valakinél, hogyha megnyom egy gombot, akkor nem terem Amerikában fizikailag. Jó, de oda azért Berni is a Japánban volt, nem olyan régen, te a bankokban volt. Hát ezt, ez. Igaz, de meg is, is, is kellett azért csinálni, hogy, hogy nem ide jöjjek. Nem, nem jöjjek. És gombnyomásra itt voltatok egyébként, csak mondom. Na, Tücsi? És akkor még a problémának ott van a másik része, hogy, azon a, hogy ezek egyesülnek, és például pont az HBO-nál volt nemrégiben meg az, hogy egyesült valamelyikkel, és ennek ürügyjén egy csomó sorozatot töröltek. Például rengeteg magyar gyártású sikeres sorozatot egyszerűen levettek a kínálatból racionalizálás címén. Ö, igen, még azt akartam tőletek kérdezni, hogy mi lenne a megoldás, de megyünk tovább, úgyhogy gondolkodjatok a műsor végéig, hogy mi lenne a megoldás. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Pintén Robert az előbb már említette, hogy részt vett a 10. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztiválon, és ennek a programjából egy filmet emel ki, amit nekünk ebben a digitális tematikában nagyon jól passzol. A kínai kreditrendszerről szólt ez a film, hogy most így gyorsan le is rövidítsem a dolgot, de ez neked információs társadalomkutatóként miért volt érdekes? Hát most mondhatnám, hogy fölkértek, hogy egy kerekasztal beszélgetésen vegyek részt, és ez volt az a film. De, de Megnézted, um, ugye? Az, az kétszer is megnéztem egy az pontot, pontot kasurál érte pont, e, e, Igen, kettő pont, de őszintén 10 óra, tehát Kínában 10 óra önkéntes munkával lehet kettő pontot szerezni. Nagyjából azért 10 órát eltöltöttem vele. Tehát kétszer megnéztem a filmet, először nagyon nem tetszett, mert azt harangozza be a filmnek az oldala, hogy ez arról szól, hogy hogyan alakult ki ez a teljes megfigyelési rendszer. De ez nem erről szól. És másodszor, amikor megnéztem, akkor rájöttem, hogy valójában ez arról szól, hogy hogyan építenek ki egy olyan megfigyelési vagy megfigyelő államot, egy olyan rendszert, aminek az emberek is részei, meg a technológia is a részese, és hogy lesz ez egyre inkább egy ilyen átfogó rendszer, ahol akik az alanyai ennek, azok részben öncenzúrával élnek, részben pedig nem tudják pontosan megmondani, hogy mi az, ami, tehát hogy milyen szándékkal ki mit figyel, hogyan figyel, mi történik. Mondok egy konkrét példát. Itt tulajdonképpen ilyen ügyvédek a főszereplők, ezoknak a családja. Egyik már volt börtönben, a másik a tárgyalását várja, tehát nincsen otthon. Ügyvéd, aki börtönben volt? Igen, igen. Uh. És amikor valakit rabosítanak, úgymond, vagy hát beviszik megvizsgálni, vagy kivallatni, vagy hasonlókból, ott leveszik a retina, az új lenyomat, a hang, az arc, tehát mindenfajta biometrikus adatát, és a kínai TikTok, amit douyin hívnak, ez az oldal utána az egyik szereplőnek ha tett fel videót az oldalra, akkor semmi nem történt, de abban a pillanatban hogy megjelent az arc egy videóban, azt a videót leszették, letiltották, és felfüggesztették azt a felhasználót, aki feltette. De ezt nem mondják meg sehol, hogy miért függesztették fel a fiókot, csak kísérleteztek vele, és rájöttek úgymond. Tehát ilyen kafkai világban, ahol nem tudod pontosan, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, mert például lehet beadni mondjuk, hogyha neked kisejátítják a földetet, akkor te tiltakozhatsz, és egy ügyvéd segítségével adhatsz be egy kérvényt, hogy ez nem áll. Viszont ezért ezben a social credit rendszerben, ami képült Kínában, ezért Negatív pontját, tehát 30 pontot levonnak. És aztán ezt a pontrendszert úgy használják, hogy besorolják az embereket 3 kétás, 2-ás, ás, b c bcd s kategóriába, mint ittas vezetésére rögtön a B-ben vagy. És nem csak az, hogy te neked a lehetőségeid szűkülnek, nem tudsz gyors vonatra felülni, vagy nem tudsz repülőre felülni, hanem a gyereket sem járhatod iskolában, iskolában, mibe esetleg szeretnéd, sőt, a családod, meg a barátaid is elszenvedik. Tehát kvázi egy ilyen nyomást raknak rá, hogy viselkedjen már rendesen. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes, és kicsit nyomasztó egyébként ez a rendszer. Kicsit, kicsit ilyen Big Brother világ, kicsit. nem? Mert ott is, ott is hasonló, de persze ott a, az elején mondtad, hogy különbözik a megfigyelés világától. Igen, de ugye, és az érdekes ebben a filmben, is, az a fantasztikus, hogy ugye sokszor a technológiai részéről beszélünk meg a pontokról, meg egyebekről, hogy én is beszéltem, de valójában kicsit jobban belemennek, és látszik, hogy van négy és 5 millió úgynevezett grid officer, tehát ilyen hálózati tiszt mondjuk fogalmazzunk így, aki azért felelős, hogy körülbelül legyen 400 háztartás, és 1000 ember van egy ilyen rácsban benne, ilyen, ilyen tömbfeligyelőt képzeljünk el. Aki részben ezeket a technológiákat is valamilyen mértékben támogatja, részben meg megfigyeli az embereket, de ez néha jó szándékú rájuk, szóval szemetelnek, ha a tilosba parkol az A 20 nem? É és vannak kiemelt személyek, akiknek megkapja a nevét, és ezekről pedig jelentést ír, hogy mikor vitte ki a szemetet, mikor mit csinált, és aztán bepötyögi a rendszerbe. Tehát van négy és fél ember a kescséje, és vannak önkéntesek, akik szintén, mert ugye nyilván 10 órával lehet két pontot kapni, és ők szintén rászólnak a többi emberre, meg éjszaka rájárulóznak. Tehát így valójában itt egy van, egy hibrid rendszer van a technológiák és az emberek között. És amit megfogalmaznak ezek uh -huh. a főszereplők, hogy eddig, eddig ők annyira nem tűntek ki a tömegben, hogy rosszak lennének. Egyszerűen ők szeretnék Kínát jobbá tenni, vagy az országot jobbá tenni ezek az ügyvédek. Viszont azzal, hogy ebben a rendszerben mindenki elkezd igazodni, és csendben maradni, meg öncenzúrázni, meg pluszpontokat szerezni, mindenki, aki egy kicsit csak kitér eltérettől a rendszertől, hirtelen ott tápú célan, és rájuk, mondjuk így láthatóvá válik, és reflektorok világítják, hogy ha -hó, valamit nem jól csinálsz. Ezt a harmadik birodalomban úgy hívták, hogy Blocklighter, meg Christlighter, ezek voltak a, a blokk a Block volt a, egy ház, egy nek a felügyelője, és a Chrysleiter pedig egy nagyobb, az volt a kör felügyelő, és ők voltak felelősek azért, hogy lehetőleg ugye zsidó ne nagyon maradjon bejelentetlenül ezekbe a körökbe, és hát egyéb ilyen bűntények ne történjenek meg, idézően bezárva, szóval azért vigyázni kell ezzel a, ez nem, ez nem kicsit súlyos, hanem borzalmas. Ez Igen, és lefárs. a filmnek van egy ilyen szándéka a rendezőnek, hogy, hogy hívjuk fel figyelmet erre, hogy hogy nem szeretnénk például Nyugat-Európában, vagy akár Magyarországon, vagy akár Szlovákiában ilyen rendszereket. A technológia ugyan lehetővé teszi, de nem akarunk egy totálisan megfigyelt világban élni. A film ilyen szempontból már egy kialakult rendszert mutat be, vagy ez még fejlődik valahova, hát, van még hova, hova fejlődni. Volt egy kerekasztal beszélgetés utána a filmnek a producerével, meg, meg két szakértő SöKs Miklósról, én ültem ott, és elmondtam, hogy szerintem ez a rendszer nincs kész, ez mindenki hördült. Ez még egy félkész rendszer, ez kb. 10 éve-12 éve épül. De jön még szerintem mesterséges intelligencia, még hatékonyabbá válik ez a rendszer, még átfogóbbá válik ez a rendszer, tehát, hogy szerintem ez biztos, hogy ebben a formájában még nincs kész, és ez a social credit rendszer még nem teljesen átfogó, tehát nem, még nem az egész országot érinti, hanem egyes városokat mondjuk persze nyilván az emberek a túnyomó, idejüknek a túlnyomó részét azt valahol valamilyen városban töltik. Azért annyi kérdést föltennék nektek: kicsit ilyen játékfejlesztői fejjel gondolkodva, hogy tulajdonképpen ez. Mivel szörnyűbb annál, mint amikor van valamilyen morális rendszer, amit mondjuk egy vallás, vagy valamilyen iskola, vagy egyéb elmond az embereknek, hogy e szerint kellene élniük. És ott is tulajdonképpen zajlik megfigyelés, hát az emberek figyelik egymást, figyeli saját magát mindenki, tehát tulajdonképpen van egy rendszer. Itt én azt a különbséget látom, hogy ezt pontozzák. Uh -huh. Így van, és hát a, a maga a filmnek az elején elmondják, hogy Kínában, tehát azt szeretni az állam meg az állampárt, hogy helyben lehessen a problémákat minél hamarabb felismerni, és helyben lehessen őket kezelni. És ez a rendszer, ez arra alkalmas, hogy ne eszkalálódjon, ne legyen a társadalmi mozgalom, elégedetlenség, valamifajta berobbanása ezeknek a dolgoknak. Kultúra, közélet, művészet, ezek a mai műsornak a hívó szavai. És a dokumentumfilm után most két kiállításról, ugyanis február 1 tehát néhány nappal ezelőtt a Kisselbach galériában, majd a világ egyik legjelentősebb kortárs múzeumában, a Párizsi Pompidou központban, végül február 10-én, tehát holnap a Budapesti Ludwig Múzeum nyit kiállítást a számítógépes művészet útrőjének műveiből. Rész Betyár Gábor interjúja következik. A digitális világ érdekes. Postmodern. Nem is egy, de rögtön két kiállítás is foglalkozik, Vera Molnár, vagy Molnár Vera életével, ami ahhoz képest fura, hogy biztos vagyok benne, pár szakavatott művészen kívül kb. senkinek, bevallom, sajnos nekem sem volt idáig ismerős a neve, de állítólag ennek több oka is van, maga a művésznő sem tartotta fontosnak, hogy reklámozza magát, csak hogy egy furcsaságot említsek az életével kapcsolatban. Itt van velünk a vonalban múltkori művészeti műsorunk, Fő vendége, Spitzerfúzió, a képzőművész, a Magyar Elektrográfiai Társaság alelnöke Szerbus Sziasztok. Ahogy a hallgatóknak az előbb mondtam, egy elég fura emberről beszélgetünk, egy magyarról, és mégsem magyarul mondtuk a nevét legelőször, hanem fordítva. Vera Molnár és Molnár Vera az ugyanazt jelenti, de kicsoda volt ő, és mi olyat alkotott, amitől komolyan mondom, nem hogy kitört, hanem szinte kirobbant a halála utáni népszerűség, mert hogy azt kell tudni róla, amúgy, hogy pár héttel a századik születésnapja előtt, amíg amúgy még élt és alkotott, halt meg szegény, és így a két magyarországi kiállításból az egyikre, amire meghívták volna, már nem tudott elmenni, de amúgy a művészek körökben ismerik őt és elismerik, sőt, állítólag egy ikonról van szó. Igen, ez így van, Gábor, több szempontból érdemes róla beszélni, vagy pontosabban megemlékezni, Egyrészt azért, mert a számítógépes művészet úttörője nagyon korán, már a 60-as években elkezdett számítógéppel dolgozni, és egy különleges felfedezésre hívta a gépet, tulajdonképpen a struktúra és a véletlen összekapcsolását kutatta. Másrészt, amiről emlékezünk, a Kizába galériában február 18-áig látható a kiállítása, és most február 10-én fog nyílni a Ludwig Múzeumban egy új kiállítás. Tehát nem is kis helyeken, hanem az ország legrangosabb múzeumaiban. Igen, ez így van. Elképesztő az az életműve. Egyrészt az algoritmusokban rejlő esztétikát kutatta, kezdetben ez nagyon érdekes, még képzeletben programozott, ami azt jelentette, hogy fázisról fázisra rajzolta meg a gépeit, de hogy ez egy olyan szintű monoton munkafolyamat és olyan nagy energiát kíván, hogy a számítógép volt az az eszköz, amire mindenképpen szüksége volt, és 1968-ban pedig már valódi komputeren futtathatta a programjait, meg is tanult több programozási nyelvet. Megelőzte a saját korát. Tehát ő már akkor foglalkozott ezekkel a dolgokkal, amikor még maximum néhány katonai bázison, illetve néhány egyetemi kutatólaboratóriummal foglalkoztak olyan szinten számítógépekkel, amelyek akkor még még nem hogy szoba, de akár tornaterem méretű számítógépek voltak, és a művészet mégis felfigyelt erre a technikára, Molnár Verán keresztül is. Ez így van, ő a Szorbon Egyetemtől kapta először a hozzáférést a gépekhez, és egy interjúban elmesélte, hogy nagyon bonyolult volt ebben az időszakban, és nagyon drága volt gépekhez jutni. Tulajdonképpen a számítási időt másodpercekben árulták. És ez egy nagy fordulat volt az életében, amikor először számítógéppel együtt dolgozhatott, mert azt látta, hogy amit elképzelt, tehát ez a képzeletbeli gépe, ez valósággá válik, és az alapformákban rejrő variációs lehetőségeket tulajdonképpen ezeket kutatta. Olyan, mint egy csillagásznak, hogy kap időt a Hubble teleszkóphoz, és akkor arra fényképezhet, erre ő akar, kb. ekkora lehetőség lehetett. Tehát a saját sorsával a Velemornál amúgy nem kicsit vímel Adaláv akit amúgy az algoritmusok szólítanak.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 aki jóval megelőzve akkor, amikor még kitalálták a legelső differenciálgépet Angliában, akkor ő volt az bizony, aki nőként eljutott odáig, hogy, hogy készülne ez a gép, és hogy pontosan azokat a számításokat végezze, el, amit egyébként a matematikus tanárával kitaláltak. Igen, igen, és ez az édához tudok is kapcsolódni, mert ő tette fel azt a kérdést, hogy a számítógép képes-e többet kihozni, mint amennyit a programozója beletesz. És így a Molnárvel a munkássága is kapcsolódik ehhez, mert hogy nagyon sokszor azt, hogy nagyon izgalmas a géppel együtt dolgozni, ugye számtalan verzió kérhető a géptől egy-egy vizuális probléma felvetésre, és hogy ellentétben az emberrel nem fárad el, tehát hogy alkalmas a monoton munkafolyamatra, és pár, aki mondjuk az ember, az pár variáció után feladja. A gép viszont addig készíti a változatokat, amíg azt a használója azt szükségesnek érzi. Ez az egyik réteg, tehát a gép generál neked. Viszont ő a férjével együtt kitalálta a MOLNÁRT teóriát, ami abban rejlett, hogy bevezették az 1% úgymond rendetlenséget. Mint a káosz elméletekben, tehát hogy ennek az egyenletnek, miért több változós egyenletről van szó, ennek egészen fura hajtása is lehetnek, amelyeket az alkotó maga nem önmagától talált ki, hanem meghagyta, hogy a gép random módon választan bizonyos készletből. Igen, igen, tehát ugye hagyott autonómiát a gépnek, de hogy az emberi gesztust vagy a művészi gesztust ezzel az 1%-os Ugye különösen nehéz helyzetben vagyunk, amikor képzőművészetről beszélget valaki egy rádióban. Mégis hogyan lehetne plasztikusan megfogni Vera Molnárnak a művészetét, de én őszintén szóval megérteném azt a művészetet kedvelő átlagpolgárt, és aki annyit mondana Vera műveire, hogy de hát ez csak egy csomó négyzet meg, meg Olyan, mintha mondjuk széket rajzolt volna szintén megelőzve a korát, ugye. Nem tűnik, hogy is mondjam csak túl beszédesnek így, így elsőre. Noha, ha jól sejtem, akkor az én munkásságának pont az a lényege, és a kritikusai is azt említik vele kapcsolatban, hogy pont, hogy az, mondjuk az emberi vagy emocionális, hogy az érzelmi vonalát is képes volt belevinni. Én ezt úgy érzem, hogy úgy mesélnek valamint, mintha a mesélnének például, aki szintén ugye azért legyünk őszinték egyszerű színes négyzetekkel operált az élete vége felé, és nagyon sikeres volt vele. Igen, ez valóban így van tehát, hogy a velonár alapformákból indul ki, mint például a négyzet. Ez egy érdekes dolog, hogyha elképzelsz mondjuk egy négyzet alapú képet, ahol szabályosan csökken oldalú koncentrikus négyzetek vannak, ez egy nagyon redundáns forma. Mennyire hasonlít a a görög ornamentikai galaxis ábrázolásra. Így van, így van, de hogy ezeket azt mondt, hogy tökéletes a derékszög, meg minden, minden olyan, amilyennek lennie kell, akkor, akkor nincs benne, amit a Vera úgy hívott, hogy egyfajta esztetikai állapot. És a, úgy oldotta meg a dolgot, hogy például ezt a véletlenszerűséget belevitte, tehát néhány négyzet véletlenszerűen kiiktatódott, vagy az egyik négyzet nagyobb volt, még nem 50%-os elosztásban, plusz színeket használt. Vagy eleve kézzel őket, ami már sem lehet annyira szabályos nézet, mint hogyha egy gép rajzolja meg. Igen, ez úgy csinálta, hogy a 90 fokot variálta a bezáró szögeket. És akkor ebből úgy tűnt, hogy mintha kézzel készült volna. És ez nagyon jól kapcsolódik a természet természetrendjéhez, és a benne rejlő spontaneitáshoz. Tehát őt ez érdekelt, ez nagyon-nagyon klasszul elmondta mindig, hogy számára a rend és a rendezetlenség az, ami nagyon fontos. A négyzet érdekli, mi van akkor, hogyha ezekben a négyzetekben rend van, és mi van, hogyha rendetlenség. A négyzet lelki világa érdekelte őt. Igen, igen, igen. És az analógia fedezhető fel mindennapi életben. Ha belegondolsz, akkor a mi beszélgetésünk most ez egy algoritmikus folyamat. Ugye? Megbeszéltük, hogy tanálkozunk, ehhez megvan az eszközünk, ciklikusan ismétlődnek a kérdések. De hogyha egyszer kikerülök egy kérdést, akkor már ez az egy százalék rendezetlenség lesz benne. A hírolvasó is bakizhat, miközben elmondja a híreket. Ettől más nem olyan gépszerű, hanem olyan ember Igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy így fogalmazta meg a vele, hogy ő mindig felteszi a kérdést a gépnek, mi lenne ha. Próbáljuk meg ezeket a verziókat. És ugye nagyon sok variációt kap akár több ezred, de az, hogy ebből ő mit választ ki, és aztán ezt hogy alakítja -e tovább? Na, ott van ez a fajta esztétikai döntés. Spitzer ugyan a kézi a Magyar Elektrográfiai Társaság alelnöke. Köszönöm szépen a beszélgetést, és legyen még szerencsénk egymáshoz ebben a műsorban. Én is nagyon szépen köszönöm. A digitális világ érdekes. Postmodem! Tehát, aki érdekel, holnap nyílik a Ludwig Múzeumban Budapesten kiállítása Molnár Verának, és a Kiszelba Kalériában már február 1-e óta látogatható a tárlat. És akkor megyünk tovább, az irodalom területére tévedünk, meg a Japánba is, ahol egy hudán nevű japán írónő megnyerte az ország egyik legrangosabb irodalmi díját és aztán elismerte, hogy a Cset GPT-től kapott segítséget. Így nyilatkozott, hogy azt tervezem, hogy továbbra is profitálni fogok a mesterséges intelligencia alkalmazásából, a regényeim megírásakor, miközben hagyom, hogy a kreativitásom a lehető legtelesebben kifejezze magát. 33 éves az írónő, és a legjobb szépirodalmi műnek járó Akuta Gava díjat kapta meg, remélem jól mondom, Berni. Szerintem jól, Akuta Na viszont Tücsinek, aki író, szerintem ez egy érdekes téma, mert kérdés lehetne neked is, hogy te használnál-e cset t itt a, az íráshoz. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. És, és szerintem előbb-utóbb minden írónak fel fogják tenni. Sőt, el tudok képzelni, hogy eljön az az időszak, amikor az írónak nyilatkoznia kell arról, hogy használta-e a műveírás akkor. Miért? Miért kellene nyilatkozni? Ez egy jó kérdés. Tehát én például, hogyha meg akarok venni egy könyvet, én azért veszem meg a könyvet, mert kíváncsi vagyok arra az író, amit gondol, az ő stílusára vagyok kíváncsi, az ő gondolataira, mondani valójára, hogyan fűzi a a, a történet a mit akar ebben elmesélni. Nem azt akarom tudni, hogy mennyire tud jól kezelni egy számítógépet, hogy azt mondja, hogy írjál meg helyettem valamit, és ezt majd kiadjuk az én nevem alatt. Miért? És hogyha nagyon jól hozzá mondjuk a te és éppen egy kicsit olyan időszakod van, hogy na hát én alkotói válság, ezt szokták mondogatni ilyenkor az írók, és úgy oda bíznád egy-két-három napra a folytatását ben nem, ez nem merül föl. Tehát én, én azt akarom, hogy ez az enyém legyen. Tehát ez az én munkám, az én művem. Olyanba el tudom képzelni, hogy azt fogják mondani, hogy jaj, hát beillesztek ide egy tájleírást, <tasztanian> vagy valaminek a leírását, vagy akármi. Azt mondják, de ezzel is úgy vagyok, hogy most már nehogy, nehogy már egy 400 oldalas könyvén nehogy ne írjak meg én 15-ször 15 vagy 20 fél oldalt, amivel valamit leírok, hogy ezzel akarok spórolni, hogy, hogy ezt a Rábízom majd mesterséges intelligensziára. Lehet, hogy vannak ilyenek, akik ezt nekem ez, ez nem akarom. Én, Én még, a... még utána visszakötnék, amit mondtál az előbb, hogy úgy érezni akarod, hogy ez a tied. Igen. Tehát amikor leírsz egy epizódot, akkor az úgy még szerintem utána is dolgozik benned. Kicsit még körbejárod jobbról-balról, kicsit megrágod, és lehet, hogy még visszatérsz arra. Persze, a... mert egy írónak nem az a célja, hogy kiadjon egy könyvet, hanem hogy megcsinálja azt a történetet. Végig gondolja a szálakat, Kutat utána, én például a legjobban, a legjobban az összes munkában a, a kutatást élvezem, amikor utána megyek adatoknak, tényeknek, az a villanyos föl, ez jó, ezt megkérdezhetném a JetGP-től, hogy az 1849-es budavári ostrobrók kéne nekem egy rövid leírás. Légy szíves meg, hogy ki ilyen csapatok voltak, hogy... és ott van előttem. Ez konkrétan megtörtént velem tíz évvel ezelőtt, hogy felkértek, hogy írjak egy Steampunk novellát, és ha már Steampunk, akkor legyen magyaros. És kitaláltam, hogy a 48-11-es forradalomban, Sztimpákosítottam a Budai Vár forradal, a, a, a De a, utána egy hétig avval szórakoztam, hogy megnéztem, hogy ki volt itt a parancsnok, ki volt. És olyan dolgokat találtam meg, hogy mit tudom én a, a örmező szélén, egy mit tudom én milyen átjárónál, melyik brigadéros és csapata vigyázott fel. És ezek olyan élmények voltak, amikor utána beleírtam a történetbe. Most azért mondod, hogy az emberi lelkesedésnek is van egy... Egy faktorra az írás közben. Persze, igen, tehát én az írás öröméért írok. Uh -huh. az, az a, tehát ki akarom találni egy történetet. Jó, mondjuk nálam néha az is probléma, hogy maga a történet megalkotása az nekem elég, és utána már luxra vagyok levetni papírra, de arra nem tudom megkérni a mesterséges intelligenciát, figyelj, hogy a remekük találta ezt a történetet. Érdekel helyettem. Hát ez így, ez így nem működik, ami még nem gondolatolvasó. Pedig lehet, hogy mondjuk játékra jó lenne, nem? Tehát, hogy megérsz egy sztorit, és akkor azt mondod, hogy na, nézzük meg, hogy a ChatGPT a sztorival, mit tudna kezdeni. Na jó, de utána akkor ne akarják a nekem pénzért eladni. Tehát ez lehet egy játék. Tehát, na, ahogy most is például ne, nekem nagyon tetszik a grafikai felhasználásnál az, hogy olyan képeket nézek meg, amiért senki nem adna pénzt azért, hogy ezt most megcsinálja egy grafikus. Tehát például az, hogy hogyan néztek ki a Star Wars szereplői gyerekkorukban, vagy hogyan néznek ki a Star Wars szereplői, hogyha a nagy orosz drámai stílusban forgatták volna le a filmet. Ezek, egy, ezek gyakorlatilag vizuális gegekké válnak, ami nem éri meg a belefektetett munkát, ezt nagyon jól meg lehet csinálni egy Csett erre tökéletes, de hogy magát alkossak vele, és utána azt mondjam, hogy ez az én alkotásom, ez azért erősen határeset. Arthur? Olyas, mire sem használnád esetleg, hogy a karaktereidnek mondjuk a konzisztenciáját meg tud őrizni, hogy mindegyiknek tudja a történetét, hogy követi azt, hogy mikor, mi történt vele, vagy egy másik ötletet hadd dobjak fel ugyanebben a kategóriában, amit az előző riportban hallottunk, hogy variációkat adjon, és te abból kiválasztasz valamit, az ugyanúgy a te választásod. Ugyanúgy te döntheted el, hogy merre felé menjenek a dolgok, csak valami rajta tartja a szemét, úgy, mint egy főszerkesztő. Na most az a része, hogy különböző verziókat ajánljon föl, abban az esetben már hiába választok én valamit, az nem az én ötletem lesz, hanem az a gép ötlete lesz. Tehát ez itt már nem fekszik. Az, hogy kövessem, hogy a karaktereket, az... Ez megint az, hogy aki meg kell egy komolyabb regényt megírni, akkor az avval kezd nem az van, hogy van egy cselekmény, hanem tudja, hogy milyen szereplők lesznek, és ezekhez a szereplőkhöz legyárt egy életrajzot. Olyan szempontokból, ami fontos az egész történetből. Ismerek olyan írót, aki nem áll neki addig írni, amíg egy 10-20 oldalt, lass életrajzot meg nem ír a, szerző, a szereplőjéről, csak azért, hogy később ennek megfelelően tudjon minden alkalommal reagálni. Mindjárt Robesztnek még megadom a szót, csak kíváncsi volnék rá, hogy Bódi Zoltán itt a vonalban mit gondol erről az egész kérdésről, tehát a művészet a irodalomban a chatgpt gpt jelenléte? A mesterséges intelligenciák, ezek a generatív szöveges mesterséges intelligenciák, valóban nem elsősorban a kreatív alkotási folyamatra jók, és nem erre jó őket használni, bár hozzáteszem, hogy jellemzően erre szokták használni, hanem pontosan azokra a háttérmunkákra, a háttértevékenységekre, ami egy nagyobb szövegkezelésekor óhatatlanul is előkerült tehát. A, mint a tudásoknál, ötlete? Igen, igen, például. Vagy már egy kész szövegen valamit megcsinálni, abból valamit, egy kivonatot létrehozni belőle, meg minden ilyesmi, ami kiszolgálhatja az alkotói folyamatot. És az eredeti hír szerint is, ha jól emlékszem, nem arról van szó, hogy az író ez, ez megiratta a könyvét, a, tokkal vonóval a mesterséges intelligenciával, hanem ötleteket, háttértevékenységekre használta uh -huh. ezt az eszközt. Ebből a szempontból ez szerintem rendben levő lehet, és a, abból a szempontból is, hogy nyilvánvalóan a, a mesterséges intelligenciák által generált szövegen dolgozni kell nyelvileg, mert erről beszéltünk itt a műsorban is, hogy azért föl lehet ismerni hogy valamit mesterséges intelligencia készített többé-kevésbé a nyelvezetről, és hát hogyha ezt egy műalkotásba be kell helyezni, akkor hát nyilvánvalóan ezzel dolgozni kell. Tehát mit van azért alkotói folyamat? De persze megértem Tücsinek a, a szempontrendszerét is. Robesz? én Éppen egy tanulmányt írok arról, hogy a a marketing szövegírók és újságírók hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A tavaly csináltunk egy 15-15 interjút ebben a témában, a várpivered is beszélgettünk ilyen háttérbeszélgetést. És ez most nagyon sokat olvastam az elmúlt napokban, itt kre lehet-e kreatív vagy nem lehet kreatív a mesterséges intelligencia, ez az egyik nagyon fontos kérdés. Amit viszont mondani akarok, hogy nem csak ez az egyfajta hozzáállás van, amit most a Tücsi elmondott nekünk, ez az ő hozzáállása. Tehát van olyan hozzáállás, aki egyáltalán nem akar használni mesterséges intelligenciát az alkotási folyamban, valaki asszisztensnek tekinti, tehát az ilyen munkát, mint az újságírásban, a tősdei hírek, meg a sporthírek, tehát hogy unalmas, mindig megvannak az adatok, írja meg, és valaki viszont társ alkotónak tekinti és van egy olyan fogalom azért co-creation nem múzsa, hanem akivel együtt írom a könyvet csak nem fogom feltétlenül föltüntetni szerző Társként, akivel meg tudom ezeket a dolgokat vitatni, uh -huh. akivel együtt tudok alkotni. És ezek szerintem más-más attitűdök, és ennél, ennél a hölgynél nagyon valószínű, hogy ő, hogy ő másképp viszonyul, nem asszisztensként, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy teljesen kizár, vagy nem alkotok, hanem ő azt gondolt, hogy ebben a könyvben, ebben társalkotóként fogja felhasználni a mesterséges intelligenciát. És amennyire én emlékszem a hírre, a könyvnek a témája is egyébként adja magát, mert mint a pont ilyen mesterséges intelligencia téma lenne. Igen, igen, pont hát, egy ilyen igen, tehát, hogy ad, tehát hogy adta magát, hogy akkor ebben egy mesterséges intelligencia segítségével jelenítse meg a mesterséges intelligenciát. Igen, igen, a, a hölgy azt elismerte, hogy ő elbeszélgetett a mesterséges intelligenciával, és akkor olyan szempontok merültek föl, például most, amit az Eurtól mondott, amire ő nem gondolt, azt ő beemelte a párbeszédekbe. Viszont ugyanakkor azt mondta, hogy a könyv 5%-a körülbelül szóról-szóra az, amit előállított a mesterséges intelligencia. Postmodem! Az irodalom után a magyar nyelv következik, ugyanis az Anyanyelv Ápolók Szövetség és az 5. Lorent Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kara a magyar kultúra napján egy ünnepi konferenciát rendezett a magyar nyelv jövője a nyelvi változások nyomában címmel. Ismerve Bódi Zoltánt, netnyelvészünket, aki egyébként a Magyar Intézet főmunkatársa, szerintem a Zoli pontosan azt mondaná erre a címre, hogy ez gyakorlatilag szinte általános cím, mert hogy a magyar nyelv jövőjével, a nyelvi változásokkal a nyelvészek nem hogy évtizedek, de talán évszázadok óta foglalkoznak, igaz? Hát a nyelvészet maga azt tulajdonképpen ezzel a területtel foglalkozik, ezért van nyelvészet, hogy értsük meg a nyelvünket meg ismerjük föl, hogy ez változik-e, vagy sem, meg, meg milyen a rendszere. Jó, de Eset azért változások tényleg vannak de? itt a mondjuk Persze. a ChatGPT, meg a csetelő alkalmazások, messenger üzenetek nyomán. Az is már szinte ilyen közhelyes, hogy a, sokan mondják, hogy a messenger üzenetek nyomán megváltozik, szegényebbé válik a nyelvünk. Ezt kategorikusan kategórikusan szoktad tagadni, ha jól tudom. Hát, hogy is mondjam, csak itt nagyon sok mindenről kellene beszélni. A szemlélet, a megközelítési mód nem jó. Tehát ha elszigetelten figyeljük azt a nyelvhasználati módot, amit az azonnali üzenet küldő szolgáltatásokban használnak az emberek, te is, meg én is egyébként, többé-kevésbé, de, de sok mindenki, akkor valóban kétségbe lehet esni, és lehet valamilyen morális pánikot kelteni, de ez sose vezet jó irányba. Mert teljesen életidegen az, hogy egy ember a születésétől kezdve az egész életpályája során kizárólag az azonnali üzenet küldő szolgáltatások, meg digitális felületeken kommunikálnak jobbára írásban. Egyébként már nem is csak erről van szó, hanem hát az, az, az ember a változatos nyelv és kommunikációs közegben él. Tehát ahogy megszületik a, a környezetében hangzó kommunikáció alapján, elsajátítja az anyanyelvét, vagy az anyanyelveit, ha több különböző nyelv éri hatás éri. Anyukájától, őt. apukájától, testvéreitől. Igen, igen, így van, tehát azoktól a személyektől, akik rendszeresen és állandóan közreműködnek uh -huh. kommunikációs szempontból az ő környezetben. Minden, nem akarok nagyon messzire visszamenni, de... És bocsás, aztán jön az iskola, tehát az iskola, meg az hát óvoda, a, tehát ott is azért egy hát ilyen a... környezetbe Hint... kerülünk. Így van, a nyelvi szocializációnak hívják ezt a jelenséget, ennek több szakasza van, az első szakasz ugye a család, vagy hát az a miniközeg, amelyik a megszülető gyermeket körülveszi. Ez alapján építi fel a saját nyelvi struktúráját és a, a, a kompetenciakészletet. És akkor már itt sérül az a feltételezés, hogy a messenger nyelvez, nyelvezet az onbolja a, a nyelvet. Tehát nem, az egy változat, hol sokká fog eljutni az ember. Addig átmegy a család, átmegy a az odai, az egykorúak közössége, ott már ő érintkezik más felnőttekkel is, akkor az iskolai szakasznak a hosszú szakasza, az már a másodlagos nyelvi szocializáció szakasza, már vannak a tanárok, van az egykorúak közössége, vannak más felnőttek, edzés, hivatalok, ide-oda üzlet, stb. boltokba jár különböző helyeken, és igen, ekkor a digitális kommunikációs felületek is előkerülnek, de egyébként meg jár iskolába, valószínűleg szokott felelni, meg dolgozatot írni, szokott ezzel az, azzal, a különböző helyzetekben beszélni, meg, meg, meg írni különböző szövegeket. Ez egy normális tevékenysége az embernek, aztán utána felnőtt lesz, Tehát valóban igaz, és sosem elavuló állítás az, hogy a nyelv az változatos, és a nyelv az változik. És igen, a, a, különösen az erős interaktivitású, tehát az azonnali e, reakcióra képes és e, minél kisebb nyilvánosságú kommunikációs műfajok, szövegtípusok az interneten, azokon, tehát például az azonnal üzenetküldőkben, ott lehet a legjobban megtapasztalni, hogy ez az írásbeliség, amit ott használnak, ez nem az, amit általában az írásbeliségről gondolunk. Na erre akartam még rákérdezni, Zoli különben, hogy mi, amikor általános iskolások voltunk, akkor még bőven írtunk kézzel-levelet, amit postán föl. Mondjuk, ha a Bernire nézek, már nem vagyok biztos, hogy ő írt kézzel le... írtam pedig, persze, nekem is volt levelező barátnőm. De nem sok, sokáig írt. Mm, szerintem nem tudom. Mikor írtál utoljára is... kézzel-levelet? Mm, kézzel-levelet. Hát, a... Nehéz kérdés, ugye? Hogyha képeslap számít, akkor egyébként nem olyan régen. Aha de mondjuk egy rendes, olyan rendes, tehát olyan, amit mondjuk egy ilyen messenger üzenetváltásnak felelne meg, hát nyilván nem felel meg, de, de hogy szóval régen ez volt a messengerezés, amikor egy levelet küldtünk valakinek, aztán majd egy hónap múlva jött a válasz. Hát én inkább azt mondanám, hogy e-mail, a, a mai e-mailnek a funkció. Nem, a messenger régen, ha már ilyen nem futurólógusak, hanem nem tudom, én visszanézzük az időben, az a hűtőszekrény ajtajára, meg a, a napótra kirakott feljegyzések voltak. Focizni mentem, vagy nem tudom ilyenek, aztán anya meg ráírja, igen, de este hétre itthon legyél, meg szólja. Tehát ez egy része az életünknek, a kommunikációnknak. A probléma ott van, ha a családi szocializációs szakaszban az iskolai szocializációs szakaszban és egyébként a társadalmi életében a gyermeknek, a felnövekőnek nem kerül elő annak a, annak a felismerése és annak az igénye, hogy változatos szintereken kell helytálnunk az életünk során. És a változatos szintereken, változatos módon kell kommunikálnunk, mert különben nem leszünk, Hatékonyak. Tehát nem fognak jól megérteni, nem úgy fognak minket érteni, ahogy szeretnék. És az is igaz, hogy ugye ez a bizonyos messenger nyelvezetet használjuk ezt így, bár ez nem nyelvezet, hát ez egy felületen a, a, a technológia miatt kialakult, leegyszerűsödött írásmód. De ha valakinek zavar van a fejében, és ez gondolja általános írásbeli normának, akkor igaz az állítás, valóban ez hátrányba hozhatja, nyelvi hátrányos helyzetben hozhatja az illetőt, ez is a nyelvészeti szakkifejezés. Ennek is megvan az elmélete egyébként. Úgyhogy. A digitális világról érthetően ez a Postmodem. Kicsit belét folytattam a szót, Zoli, de mondom mm -hmm. még azt a mondatnak a második felét, bocs. A lényeg az, hogy zárjuk nyugodtan le ezt az egész történetet. Nem kell félnünk a Messenger-től, csak nem maradjunk úgy. Hát nem maradunk úgy, mert váltunk témát itt a postmodernben. Tehát egy botrányos eset lesz a felvezetője Justin Viktor témájának. Botrány kerekedett a minap Ausztráliában, a Photoshop volt a főszerepben. Egy parlamenti képviselő bírálta Nine News hírhálózatot, a szexista képszerkesztését. Mi történt, Viktor, röviden? Igen, hát inkább a mesterséges intelligencia volt az a középpont. A, csak a Photoshopra fogták. <gül> szóval az történt, hogy szegény George Purchal, ki egy felsőházi parlamenti képviselő, biztos rosszul ajtettem ki a nevét, de ez mindegy is. Átszergezteték az ő képét, megnövelték a kebleinek a méretét, de valaki ott nem volt elégedett azzal, amit látott, illetve csináltak neki egy látható hastáékot, egy ilyen kis kertész ruhácskából, amiben nem volt látható hastáék. Pedig más ő... ruhában volt. Hát egy kertész ruhácskában volt, Aha. ami ugye egybe van. Annak hát akkor az. akkor ez egy hamisítás. Ismérve. Igen, és mikor szóvá tette, és felháborodott, és nyilatkozott erről, hogy nem, nem, nem tetszik neki, és nem szeretné, akkor azt mondta, hogy itt, itt kezdett érdekes lenni a történet, tehát itt vált belőle, itt jött a botrány. A Nine News azt mondta, hogy ez a Adobe Photoshop követte ezt a problémát, és a Firefly-nak a, a Generative Fill eszköze, vagy ez maga a Firefly, egy ilyen generatív féleszköz, ez gyakorlatilag e, megnövelte a, a hölgynek a keblét, és csinált neki egy látható hasat, holott egyébként, hát ez nem így volt előtte, de hát aztán mindenféle Photoshop szakértők és egyéb e, e, expertek ezt cáfolták, és ennek kapcsán én um, arról gondoltam szólni egy-két-három szót, hogy mennyire nagyon bajeszes a, a mesterséges intelligencia. A Vagyis szöveg... előítéletes. és előítéletes, így van, hallom Zolita, hogy kijavít, szóval, a lelki füleimben. szóval De Én el... voltam együtt, el... Ingen... engem hallottál. Réged, igen. Előítéletes és részrehajló, és hát olyan dolgokat állapítanak, meg legkülönbözőbb kutatásokat tudnám idézni, nem fogom megtenni, hogy például a Stable Diffusion, ez egy nagyon gyakran használt eszköz szerint a fehér férfiak, általában a vezérigazgatók, a nők nagyon ritkán orvosok, ügyvédek vagy bírók, illetve a sötétbőrű férfiak általában bűncselekményeket követnek el, illetve ha van bűncselekmény, azt ők követik el, viszont a sötétbőrű nők pedig hamburgert sütnek jellemzően, vagy takarítanak. És, um, és, és most nagyon... azt mondod, hogy ezek a sztereotípiák belekerülnek nagy adatbázisokba, és akkor a mesterséges intelligenciában is benne lesz, mint háttértudás? Egy, na, ennél sok, ennél még, ennél, ezt akarom mondani, és ennél még, ennél még többet is, egy érdekesebbet. Mi szerint azt képzeled el, hogy azt képzeljétek el, hogy erősíti a, a valóságban, a való világban tapasztalható sztereotípiekat és laposítását a, a dolgoknak, ezt erősíti. Tehát azt mondjuk, hogy és ennek én egyik nagy advokatók Vagyok, hogy a generatív mesterséges intelligencia nem állít elő új dolgokat, csupán megismétli azt, amit csinálunk. Ebben azt mérték, és sok kutatás azt mérte, hogy erősíti a stereotípiákon, amit egyébként nem értek. <gül> remélem, hogy ez nem az AGI, az általános mesterséges intelligencia, mikor nagy bajba vagyunk, de majd Artúrt megkérdezem róla, hogy, hogy az a többlet, az tényleg az előítélet lenne, amit képes hozzáadni, hát ez mennyire abszurd. Ja, igen, igen, igen, azért nem kéne mesterséges intelligencia, hogy csomó előítélettel több legyen a világon, tehát ez, erre nincsen szükség. Én a, tudod, mit nem értek ebben, hogy igen, válaszok a kérdésed, de szerintem nem ez, tehát szerintem ebben, ebben sokkal több van. Az igaz, hogy az emberi hibákat azt, a, a, amikor emberszerű gépeket csinálunk, azokat ki kell javítanunk, mert ezek most a hibáink, amikre rávilágít, tehát tükröt tart nekünk az AI. Én tudod, mit nem értek? bocs, Visz... ez egy csak egy közbeszúrás, hogy akkor most emberszerűt akarunk csinálni, vagy nem? Hát pont ez a probléma, hogy először emberszerűt akarunk csinálni, megcsináljuk, az ránk néz, elkezd emberű viselkedni, leemberezzük, és utána azt mondjuk, hogy ez így nem jó, és ennél Mérse. sokkal jobbat kecsétet, Tudod Miért? Azért, mert nagyon nárcisztikusak vagyunk, nagyon hiszünk abban, hogy mi jobbak vagyunk ennél. Hogy mi vagyunk az ember. Mi vagyunk az ember, és amikor belenézünk a tükörbe, és nem az néz vissza ránk, amit szeretnénk, akkor megijedünk. Viszont egy, egy dolgot hadd tegyek hozzá, én azt nem értem, Viktor, ebben a hírben, az elejében, hogy hogy a, a, úgy működik a, a, a generatív mesterséges intelligencia a Photoshopban, hogy te választhatsz. Igen. Tehát mindjárt hármat generál mindenből, és abból még többet tudsz, és aztán kiválaszthatod. Tehát ott egy ember, biztos, hogy ember tuti, kiválasztotta ezt a, ezt a hasas uh, Persze. Hát ezt hagyjál, de ugye gépet. meg kell, ahhoz, hogy a Photoshop szakértő nyilatkozott erről, azt mondta, hogy ahhoz, hogy a Photoshop bármi módosítson, először is ki kell jelölni a ruha megfelelő részét. Ugye? Tehát, hogyha a hasát növelték volna meg, akkor most azért lenne mérges, mert várandósnak titulálták, holott nem az. De nem, neki a kebleit jelölték ki, és a keblei nőttek meg, tehát ő most azért morcos, mert hogy, mert hogy nagyobb melleket generáltak neki, mint amekkora valójában van, amivel ugye kvázi egy sztereotípját erősítettek, valamiféle olyan irányba tolták el ezt, mintha nem lenne megfelelő az, ahogy ő egyébként kinéz, vagy amilyen a saját külalakja, amivel nyilván önképsérülést és számtalan egyéb problémát okozhatnak. A, ugye egy újságnál azért mindig ez egy tömegkommunikációs eszköz, itt a one kommunikáció zajlik, vagyis hogy rengeteg befogadóban okozhatnak ezzel meg különféle problémákat Robesznek ez egy én, ismerős én, én tudom, hogy mi történt. Te, Joe, nézzük már meg, hogy néz neki haspólóba. Mm. És ez, ez is úgy maradt, meg megcsinálták a képet, és véletlenül be. Ez mm. egy ilyen emberi hiba. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Na csak azért megyünk tovább, mert már csak három perc van a műsorból, és szeretném, hogy a Pál Bernadett meséle nekünk az űrsiklókról. Egy befejeződött program, ami már több mint 40 vagy 50 éves, a Názánál indult, és most múzeumba kerül. Miért pont most? Á, nem most került múzeumba, hanem most került át egy másik múzeumban. Tehát a, ugye az űrsikló... Átrepült. Átrepült. <gül> Jó is lett volna. Az űrsikló programról beszélgettünk, ez a 80-as években indult, és öt Ősikló repült benne, és itt most az utolsó generációs űsiklóról, az Endeavour-ról vagy magyarul azt hiszem törekvése lehet fordítani, őról a van szó. Ez Kaliforniában már ki volt állítva évek óta, pont itt a COVID miatt sokáig nem lehetett látogatni, de egészen a tavalyi év végéig látogatható volt a, a kaliforniai tudományos központban, de csak így, olyan snaz módon elfektetve. És valakinek volt egy ilyen remek ötlete, hogy mi lenne, hogyha először úgy állítanának ki egy ilyen űreszközt, teszem azt itt most egy űrsiklót, mintha már mindjárt uh, indulásra kész lenne. Így van. De úgy. jó nagy csarnok kell ahhoz. <há> jó nagy, de szerencsére még csak most építik. Tehát ez most egy, egy kiegészítése lesz ennek a kaliforniai kutatócentrumnak. Ez a Samuel Oshin nevét viselő, egy amerikai filantróp, és ő adott rá sok-sok pénzt, úgyhogy róla neveztek el egy új szárnyat, aminek a központi kiállítási tereptárgya lett így most a, a szárnyas űrhajó. Az Endeavor úrsikló, amit szépen a, a hajtóműveivel együtt, sőt még az üzemanyag tartájával együtt is indító pozícióba tettek középre. Persze még nem látogatható, tehát ez még néhány év, amíg a, oda lehet sétálni és meg lehet nézni. A, most egyébként én ajánlom, hogy kereskéljünk róla a képeket, mert az egész Endeavor örsikló az zsugorfóliába van csomagolva, és szerintem Na, ez egy rettenetesen nincs. vicces látvány. Hát mert ugye védik körülötte, még építkezés zajlik, tehát most még fel lesz álványozva le van takarva, be van borítva, hogy semmi baj ne legyen, miközben köré építik a látogatóközpontot. Hát az Kaliforniából, amikor áthozták, akkor kellett, mert nem vállalta másképp a cég, hogy nem törik össze. <gül> Dobálják ezeket a Szinten csomókat. Nem vigyáznak, nehogy felmelegedjen az űrsiklóta. <gül> Fólia alatt. Egyébként azt kell tudni az ezek közül űrsiklókról, hogy ezek újra felhasználható űrhajók voltak. Igen. Az első ilyen megoldás erre a feladatra. Igen, ugye különböző feladataik voltak. Az endeavor nál talán érdemes kiemelni azt, hogy ez volt az, ami elszállította az űrhajósokat, akik szemüveget adtak a Hubble űrteleszkópnak. Tehát amikor először pályára állt a Hubble űrteleszkóp, akkor nem fókuszált képeket adott, és az Endeavour vitte el azokat a, a szakértőket, akik meg tudták ezt javítani. Nem ért véget viszont az űrsikló program teljesen, bár NASA befejezte, de azért mégis van valami folytatás. Igen, a Sierra Space magánvállalat kötött szerződést a NASA-val, vagy hát a NASA kötött szerződést a Sierra Space attól függ, honnan nézzük, és a Dream Chaser, az álom kergető kis mini űrsikló, mert ezek kisebbek lesznek, épp a napokban sikeresen teljesítette a NASA-nak a rázó tesztjét, és hát remélhetőleg ezzel valamilyen formában újraindulható ez az űrsikló program, hogy lesz, ami rendszeresen szállít, szállítja az űrhajósokat, akár műholdakat kell megszerelni, akár a, nem tudom, a James Webb űrteleszkópot kell szervizelni. És ez nekik egy nagy büszkeség is volt különben, hogy meg tudták oldani annak idején, hogy uh, ilyen remekül vissza visszajöjjön, és aztán újrainduljon, induljon, nem? Igen, én csak azt nem értem, hogy ha ezt most nem csinálják, akkor aki ott van, azt nem hozzák vissza, vagy hogy van ez? Tehát ugye csak... Na, visszatérünk majd a Dean chaser -re. jó? Berni, köszönjük szépen. Rendben. Ugyanis eddig tartott a mai postmodern köszönöm a részvételt Pál Bernadettnek, Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, Pintér Robertnek és a hangmester kollégának Pozsonyban, Vasilíviának Jelentkezünk egy hét múlva, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia rádióban. Szilárd Postmodern